Normas de convivencia da nosa aula. Escoito cando os demais falan. Son un bo compañeiro. Levanto a má para falar. Trao o material necesario. Traballo en silencio. Dou sempre o mellor de min.